És un canvi de nom. És un canvi de món. La cultura de la vida contra la cultura de la mort. El fred i el silenci. Una esgrifança que no abriga la bufanda, la soledat i una sensació irreversible d'impotència, de fet consumat, caminen apressats pels nostres carrers de Sant Andreu. Els vidres de les finestres són entelats i un benenotxós i inòspit xiula pels badalucs de les portes mal tancades i revenides la polseguera i tots els paperots que amunt un i volegen de mitja aire, s'amunteguen a per tot. Una llaume de conserva, rodó la vall, ves la cantonada, tomballons, clinc, clanc, clonc, un gos dubitatiu alça la pota i marca amb un càlid escolim d'orina el rastre del seu pas. Els arbres del barri ja fa temps que corsecaren qualsevol indici d'ombra i el sol, pàlid i llunyà, exiliat, quasi no hi és. L'hivern, esgegantant-se així, sembla acabar amb els sigles de la vida. Una enganyosa boira baixa puja per les ribes del Bassos, del poble Poblenó i Badalona, a Santa Coloma i Montcada embruta la persistent roba estesa dels balcons amb pol·lusió i suburbi i la gent se'nsorra cap al metro per anar a treballar. No acabarà mai aquest hivern. I sí, mon amic, l'esperança i la lluita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 ni els controls dels vigilants que tot ho preveuen no podran frenar el crit i la rialla si el poble ha decidit sortir als carrers a celebrar-ho. I no valdran ni les ordres ni els decrets dels servidors de la cultura de la mort, ni les càrregues dels cossos repressius, ni les vals i els canons, ni el poder dels diners i les edes de canvi. Res no els hi valdrà davant la verdadera primavera, ja que nosaltres, la púrria d'aquest món, haurem restat del valor el preu de les coses,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 i és que tenim pressa i no volem entretenir-nos. Els que estimem, serem set i font a la vegada, i si molt convé, en la toixa rebregada dels cosos enfebrats pel desig, no ens doldrà perdre els líquids seminals que sobregeixin de tan vella feixuguesa incontrolada. Estimarem així, pública i follament, a la vista de tothom, a la nostra manera. Regalimant sobre el terra del carrer, suor i anells perquè s'hi filtrí plenament a sota els peus ben a dins més enllà de les clavegueres i les rates més enllà dels morts i els cucs allí on encara quedi terra verge sí sí company sí que et parlo d'insurrecció de rebeldia i d'acció tinc pressa i sóc anarquista i és clar que reivindico la bomba del Liceu i tots els actes individuals que siguin necessaris per a lluitar contra l'ordre contra els designis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 cap seguretat castrant podrà tampoc amb el meu vitalisme anímic. La primavera és la disbautja, la follia, l'alegria i l'anarquia, el déu pan o el banyut dels pastorets, definitivament sobre la terra. Amor meu, els, les breves dels teus cabells revoltats del vent, esdevenint-se a tornar a sol com una aura de, la, de santa villania, com panya volguda, Cremes quan et beso, i et beso perdut en la dinsària del teu cos brú que tant estimo. Soc feliç. La cultura de l'amor sommet i recargola, i del treball en profit d'altri em fa mortificació reductora. La cultura de la vida allibera i s'expandeix, i del joc en profit nostre em treu partida en requidor. El plaer es pensiona fins a ultrapassar els empitents límits dels temols castradors fins a obtenir ne la, to la totalitat dintre nostre. No és un canvi de nom el que volem per a no morir. És un canvi de món. I tota llavor germinarà l'estació que ara comença. La consigna és vida. Ramon. De l'article editorial del primer número de l'Itaca, revista llibertària de la del Palomar.